А тих, що отоняються коло тебе, оточують тебе, зазирають тобі в очі, ловлять кожне слово, роблять дрібненькі послуги, і й прислужничають. Вестачі може шкідливі, бо підточують чоловіка як шашель, але похова потрібно, вона дає повність своїх сил, без якої нічого не можеш доконати. Чи він в обіру пав загармістра у несвідомому намаганні задобрити примхливу пані Раїну, а чи від вдячності за те, що застаріг колись от Сміровського, і, може, потрібен мені був колегетьманського золота саме такий чоловік, з мертвою душею, з'їденою золотою ностальгією. Він не міг мені завадити, бо він тільки молитися золотом. Я ж хотів оживляти цей вічний метал, щоб з його поміччю знайти у світах місце для людини. І яким же страшним ударом отплатила мені доля за це. Поки був я живий, багато чого приховувалося від мене, і дух самій лів часто мовчав, лякаючись відкривати мені очі. Тільки смерть знає все. Тепер знаю все і можу судити про всіх. І хотів творити добро, добротворець. Чи ж відав путі добра? І чи думав про відплату? І Бога нашого розіп'яли, коли він хотів зробити якесь добро у цьому жорстокім світі. І туди, де люди гарні і добрі, і де все велика навіть найменша травинка. Може, то була моя єдина радість у житті. Тож хай докоряє суворий нащадок. І не дивується, знизуючи плечима, зневажливо. Мовляв, як то великий гетьман міг полишати всі державні справи і втікати на якісь пасіки? Від держави теж потрібен спочинок. У держави багато спільного з вічністю. А вічність пісна як проскора. Вона відбирала в мене життя. Висушувала всі корені, Стала моїм прокляттям Ні краси, ні бажань, Ні спочинку. Все життя в несамовитій Піднесеності, На грамічному напруженні сил. Як я міг витримати? Перетягнута струна Рветься. Походи, Переходи, Теплі боки коня, Безкінечні шляхи, Випадкові нічліги, Криваві поля України, Танець перед шаболь, Бовмежні простори, Тоді пустельні, то, то повнені людьми аж так, Що вже житі люди не знають нічого іншого, Кубувати одне одного, І Бог прибирає їх, як сміття. Не кажуть нікому нічого, Що йому пригріло сонечко майове, Що йому бджола, Проросло з зела, і защебетала листя теплом. Я взяв матронку, і зник щегрина. Ще знов сховався і заховався від світу. Шукав свого гетьмана чи в полі на колосочку, чи в городчику на зільнячку, чи в пасіці на медочку. Може потомні і осудять гетьмана за його дивну пристрасть до пасік, не вміючи збагнути що-то і навіщо. І чом? Хіба ж про те розкажеш. На пасці ні суєти, Ні злоби, Ні гріха. Вечори там не зім'ять, Як скинутий одяг. А дні безможні щасливі Нескованості життя Серед клочаного світу І лагідних душ. Комики сірчать у траві Жайворонки срібними нитями своїх голосів ангельських поєднують небо і землю. Та чинята у рязці, Мов перші діти світу нашого. Бугай водяний дне десь у свою дубу сумну і волочальну. Зазу навиковує нестомно многая літа всьому живущему. Безодні зелені розверзаються от під ногами, Рослини течуть, як ріки, повз тебе і крізь тебе, і ти стаєш, мов би, тим зеленим світом, забуваєш про королів, вождів, гетьманів, про битви незлагоди, примкнувши очі, опинилися між сном і просинню, і хочеш сісти, мовчати» вчитися в трави спокою і сили. А я думав про все своє дитаторичне життя. І виходило, що жив тільки для людей. Чи ж міг взяти собі спочинок від людей, від їхніх клопотів, їхніх колотнечі, вічної невдоволеності і невдячності? Хоч був гетьманом кілька років, здавалося вже сперва віку кинутий між людські Юрмовиська і Ройовиська. В жадність і ненаситність, відвіду сюди тягнуться пожадливо руки, горять вогнисто очі, чорніть розкричені роти чуються зойкий стогін, поможи. Дай, ущедри, спаси. Зупинив свій час, заплющив очі, затулив вуха, потонув без часі, Ущасливлювався, марнотратний розум здобув свою самотність Найшляхетнішим клеймодом, Який мав, відкинувши всі доброчинства світу. Прагнув знайти чотири добродіства Всім молодім тілі І всім гріхів цій молодій богині Зеленості і ночі. Був самолюбом нещасним, Впертим собком, Волохатим янголом жаждивості. Тіло моєму в ведміді пертий ненажавливо Пхало мене в чорні провалля пристрасть. Ох, матронка, матронка, Дитину, жону, гетьманша і богине, За якою зорею Мої надії про тебе? І за якою зарею.